15 вересня 1688 року в знаменний в історії Англії день три кораблі, що мали значний вплив на дальшу долю наших героїв, спінювали воду Карибського моря. Першим з них був флагманський корабель Арабелла, буря в районі малих Антільських островів одірвала його від ескадри. Це сталося десь між десятьма градусами північної широти і сімдесяти чотирма західної довготи. Борючись із поривчастим південно-східним бризом в цю задушливу пору року і пробиваючись до навітряної протоки, Арабелла поспішала до острова Тортуга, місця зустрічі для кораблів, які загубили один одного. Другим кораблем був величезний іспанський галеон Мілагроса на борту якого плавав мстивий Дон Мігель. Його супроводжував менший фрегат Гідальго, з яким вони вичікували піратів біля південно-західних берегів Гаїті. Третім і останнім з тих, що нас зараз цікавлять, був англійський військовий корабель, який в цей день стояв на якорі у французькому порту Сен-Ніколя на північно-західному побережжі Гаїті. Він йшов з Плімута на Ямайку і мав на борту визначну особу – лорда Джуліана Уейда, який їхав з відповідальним і делікатним дорученням від свого родича лорда Сендерленда. Делікатність ця випливла безпосередньо з уже згаданого, не дуже приємного листування між Англією і Іспанією. Французький уряд, так само як і англійський, дуже занепокоєний розбоєм корсарів, які загострювали і до того напружені відносини з Іспанією. Марно намагався покласти цьому край, зобов'язуючи своїх губернаторів у колоніях вжити на рішучіших заходів до піратів. Губернатори ж, за прикладом свого тортуського колеги, наживалися, спілкуючись із піратами, або так само, як губернатор французького Гаїті, вважали, що піратів треба не знищувати, а заохочувати бо вони відіграють роль стримуючої сили проти могутності і зазіхальне нажерливої Іспанії, яка так і прагне урвати якусь колонію у інших націй. Саме тому вони побоювалися, щоб корсари у відповідь на круті урядові заходи не подалися бува на південь і не почали шукати для своєї діяльності нових районів. Міністр закордонних справ Англії Лорд Сендерленд щоб задовольнити настирливі домагання короля Якова, якнайскоріше заспокоїти Іспанію, посол якої неодноразово і в категоричній формі нагадував про невдоволення свого уряду, призначив губернатором Ямайки сильну і рішучу людину, найвпливовішого плантатора Барбадосу, полковника Бішопа. Залишивши свої плантації на Барбадосі, де непомірно множилось його багатство, полковник прийняв посаду з особливим запалом, що пояснювався нестримною жадобою звести особисті рахунки з Пітером Бладом. Прибувши на Ямайку, полковник Бішуп відразу ж дав відчути піратам, що він не збирається з ними панькатись. Багатьом із них довелось скрутно, і тільки один корсар – за яким він, власне, найбільше полював його колишній раб Пітер Блад, незважаючи на всі зусилля полковника, весь час вислизав у нього з рук. Він невблаганно тривожив іспанців і на воді, і на суші. Зрозуміло, що це сприяло зростанню напруження у взаєминах між Англією та Іспанією, що було особливо небажаним в той час, коли мир в Європі і так зберігався ціною великих зусиль. Доведений до розпочу не тільки зростаючим роздратуванням, але й постійними докорами з Лондона за невміння впоратися з Бладом, волковник Бішоп дійшов до того, що вирішив захопити піратів на тортузі, де вони знайшли притулок. Та, на щастя, для себе він зразу ж відмовився від цього ризикованого задуму. Його стримали не тільки міцні природні укріплення острова і міркування, що наскок на Тортугу, яка є все-таки колонією Франції, може бути розцінений французьким урядом як тяжка образа дружньої держави. І все ж полковникові Бішопу здавалося, що коли не вжити рішучих заходів, то тоді, власне, нічого не зміниться від його присутності на Ямайці. Свої сумніви він виклав у листі до міністра закордонних справ. Цей лист, що по суті правдиво відбивав справжній стан речей, справив на лорда Сендерленда гнітюче враження. Лорд уже тепер не вірив, що можна розв'язати це неприємне питання звичайними засобами. Він пригадав Моргана, якого в часи Карла II залучили до королівської служби, і подумав, що таких надзвичайних заходів Можна було б вжити з користю для обох сторін і до капітана Блада